Hey, jeg er her. Kan du se mig? Er der nogen inde på toiletterne? Vil du ikke lige tjekke det? Prøv nu at vende om. Hvad ser du? Dig selv. Selvfølgelig. Du ser dit eget spejlbillede i mig. Du ser kun dig selv. Vent lige to sekunder. Prøv lige at stå helt stille. Har, har jeg ikke set dig før? Dine øjne, de virker bekendte. Er du sikker på, at det ikke er dig? Nej. Du bare er bare endnu i nappen. Du er alt for optaget af dig selv til faktisk at lægge mærke til mig. Ingen ser mig, undtagen hende. Har du mødt hende? Altså, kommer hun snart? Du kan ikke undgå at lægge mærke til hende. Hendes øjne, så farverige, nysgerrige, så uskyldige. Hun er den eneste grund til, at jeg bliver hængende her. Nå, men altså, jeg må hellere præsentere mig selv. Jeg er spejlet. Jeg er den genstand, alle misbruger. Alle ser på mig, men ser kun dem selv. Jeg er derfor identitetløs. Jeg er ikke min egen, da jeg er nødt til at være den person, som alle afspejler sig selv i. Når du nu står her og kigger der selv i spejlet, er det ikke mig selv, du ser. Nej, jeg skal være dig. Sådan har det været lige fra den første dag, da jeg blev hængt op. Det må have været for snart to år siden. Jeg kan huske min allerførste dag. Turen herud var mindre behagelig, men jeg var alligevel spændt på min nye omgivelser. Hvordan ville alle være? Jeg blev slæbt ind af hoveddøren, grebet af to mænd og blev hængt op. Jeg nåede næsten ikke øjne til mig. Jeg kan huske den allerførste dag, da det var, jeg hang her. Pigerne begyndte at vine af glæde, da det var, de åbnede døren, over at jeg var blevet hængt op. Det sekund følte jeg mig virkelig lykkelig. Men lige pludselig kunne jeg se afskyen i deres øjne, hver gang de så på mig. De misbrugte mig, kom tættere og tættere på, stigede på deres bumsebefængede ansigter, lag lag på lag af mascara på deres førhen naturlige smukke øjenvipper. De var falske. Hele bundet, undtagen en. Jeg kan så tydeligt huske den dag. Morgen havde været ligesom alle andre, Stullerne havde været tidligt op, så de kunne nå at tage ikke op på, før alle andre stod op og så dem, som det var, de i virkeligheden var. Omkring klokken halv fem blev døren sparket ind, og et helt bundt drenge på omkring 6 syv mænd kom væltende ind på toilettet. De arbejdede hurtigt. En tog toiletpapir, og en anden fragtede det over til håndvasken, og en tredje gjorde det vådt, mens en fjerde kastede et hårdt overhandskast med kuglen lige mod mig. Jeg følte mig virkelig ramt. Sårede, altså, hvad havde de mod mig? Hvordan kunne de tillade at misbruge mig på den måde? Havde jeg nogensinde gjort dem noget? Jeg viser dem jo kun, hvad det er, de rigtige er. Der sande jeg. Jeg hang der flere timer, mens de drivvåde papirskulder klaskede fast til mig. Hver gang pigerne kom ind og så mig, de, udbrød et lille vin og lukkede hurtigt døren og gik deres vej. Jeg havde det forfærdeligt. Jeg følte mig udsat, bedraget og ulykkelig. Ingen gad at fjerne det fra mig. Men så var det så, hun kom. Hun var bare anderledes. Hun var ægte. Hun åbnede bare døren, gik ind i rummet, tog skraldespanden i venstre hånd, og med den højre begyndte hun at fjerne alle kuglerne. Hun blev ved og ved, indtil der det sidste ikke var flere. Så tog hun hendes bordeaux trøje, hun havde hængende om maven, og begyndte at tage spejlet af. For det øjeblik var jeg fuldstændig betaget og væk i hende. Hun var bare så anderledes end de andre. Hun så sit sande jeg uden at væmmes. Hun havde et guddommeligt lys, som hun prøvede at begrænse. Hun ville ikke lade nogen se, hvor fantastisk hun var. Hun var så uselvisk, så beskeden. Hun var som en engel i Jeg begyndte at se et mønster. Hun kom hver onsdag mellem 15.30 og 15.48. Hver gang havde hun en bundt om maven, og hver gang tog hun mig af, om der var papirskugler eller ej. Hver dag så jeg frem til den dag, hvor det var, hun skulle komme. Hun var mit livs højdepunkt. Det var kun få minutter, hun var her hver uge, men det var det eneste tidspunkt, hvor jeg følte, at der virkelig blev lagt mærke til mig. Hun blev ved og ved med at komme i et års tid, men lige pludselig var der en onsdag, hvor hun ikke kom. Jeg begyndte at få de vildeste forestillinger om, hvad der var sket med hende. Var hun såret? Var hun ind på hospitalet? Havde hun besluttet sig for, at hun ikke længere kunne lide mig? Der gik flere og flere onsdager, hvor det var, at hun ikke kom. Og sidst var det så, at jeg indså, at hun ikke ville komme tilbage. Jeg var kort sagt knust. Hvordan kunne hun gøre det? Hvordan kunne hun efterlade mig her? Jeg kommer tit til at tænke på, at hvis bare nu jeg ikke var et spejl, hvad nu, hvis jeg var en person, en rigtig levende person, der kunne følge hende overalt i verden? Hun behøvede ikke engang snakke til mig. Hun skulle bare være der. Der. Lige ved siden af mig, hvor det var, hun hørte til. Jeg ville bare sige et enkelt ord. Bare et ord på tre bogstaver. Tak. Det var det eneste, jeg ville sige til hende. Hun behøvede ikke engang at svare. Hun skulle bare dreje hovedet mod mig, se på mig med hendes dybblå skinnende øjne, Blinke anerkende bare én enkelt gang, og derefter gå videre, som om det aldrig var sket. Jeg havde bare ligesom brug for at sige farvel til hende. Bare én enkelt gang. Det var så min historie. Måske den ikke interessant og spændende, men jeg føler, at mit liv nu er forlænget på grund af hende. Hun gav mit liv mening. Jeg håber for dig selv, at du selv vil tage ud i verden en dag og finde din helt egen engel i forklædning.